الحمد Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursanin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi d-dini, thumma amma ba'du. Do isa svaka zahvala pripada našim gospodaru, الله subhanahu محمد عليه stvoritelju zemlje i nabesa. Salavat mir i salam na Allaho poslanika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegov učastnu Uvažna, braćo i poštovani sestre, evo nakon jedne duže pauze, ramazanske pauze, mi se vraćamo e, druženjima u danu srijedi u predakšamskom periodu gdje komentarišemo knjigu Rijadu Svalihin. Mi smo mnogo, mnogo puta govorili e, i podužje govorili o knjizi Rijadu Svalihin, jedna beričetli, blagoslovljena knjiga u kojoj imam eneo i rahmetullahi jalehi pokušao da objedini hadise koji su potrebni čovjeku u svakom danu i većina tih hadisa je preuzeta iz šest hadiski poznati hadiski zbirki, Buharija, Muslim i četiri sune, Natir, Mize, Budav, Divno, Mađe i Nesaja. <clears throat> Danas ćemo se ako Bog da društi sa 74. poglavljem Blago, Smirenost i Samilost na 325. strani za one koji imaju knjigu ove štampe ako žele da prate sa nama zajedno. Prije nego počnemo komentarisati. Želio bih da samo spomenem nekoliko stvari. Prva stvar, vraćuma, draga i cilni sestre, treba da budemo zahvalni Allahu Đelešanu zbog blagodati koje uživamo. Evo vidite, nastavljamo se družiti sa knjigom Rijadu Salihin. Ljudi sa različitih kontinenata prate ova predavanja To nešto o čemu nisu mogli sanjati naši pradjedovi, a da ne govorimo o ljudima iz historije. Pa je ovo jedna velika blagodat i svako od nas bi trebao da, hajde da kažemo, pona osob bude zahvalan Allahu Subhanu wa ta'ala zbog toga što nam je omogućio da ovu tehnologiju i tehnološka dostignuća koristimo na ispravan način tumačujeći, komentarišući Allahu Subhanu wa ta'ala veru, podpomažući se na putu hajra. Velik, velik groj ljudi danas na planeti, tehnološka dostignuća interneta, mobitela, kamere i ostali društveni mreža koristi na zabranjen, haram način, putem muzike, putem porno stvari i tako dalje, dok, elhamdulillah, mi evo ovu tehnologiju koristimo na ispravan način. moleć Allah, subhanu wa ta'ala, da ono što radimo bude iskreno radi njega, subhanu wa ta'ala. S druge strani... Velika je Allah, subhanahu wa ta'la blagodat što nas je učinio od ljudi koji vole sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam, pa se družimo sa ovom veličanstvenom knjigom kao u jednu ruku, kao da sjedimo sa Allahovim poslanikom, alihi salatu wasalam, jer hadisi koji mi čitamo, koji učimo, sto posto su izrečeni ustima Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Pa je to jedna velika blagodat ovog ummeta, da imamo hadijske zbirke koje su sa lancem prenosilaca zapisale riječi Allahov poslanika alaih salatu wasalam i mi smo o tome više puta govorili da je to jedna odlika Islama, vjeri Islama koja potvrđuje autentičnost Islama da imamo Kur'an, Allahov govor koji je apsolutna istina i imamo hadise Božih poslanika kao drugi temelj vjeri koji su zapisani salancem prenosilaca. Lanac prenosilaca je odlika ovog ummeta. Ne postoji u historiji niti vjera, niti religija, niti narod, niti civilizacija, niti osobe čije su riječi zapisivane sa lancem prenosilaca osim Mohamed a.s. Pa mi danas možemo otvoriti Buhariju, otvoriti muslima i pogledati imena ljudi koji su nam od Božijeg poslanika dostavili taj hadis. Pa je to velika blagodat opet na koju trebamo biti zahvalni, uzvišenom Allahu, subhanu wa ta'ala. S druge strane, to nam povećava ubjeđenje, jekin, čvrsto vjerovanje da ova vjera je jedina vjera, ispravna, jedina vjera prihvaćena kod Allaha, subhanu wa ta'ala, inne dine, inda Allahi, el al doista kod Allaha, subhanu wa ta'ala, jedina ispravna vjera je vjera Islam. Mi se vraćamo našoj blagoslovljenoj knjizi Rijadu Salihin na 325. stranici 74. poglavlje. Poglavlje blagosti, smirenosti i samilosti. Prije toga smo govorili, ne znam koliko se sjećate, a vjerujem da se sjećate, govorili smo o vrijednosti lijepog morala ahlaka u islamu. Pa smo jedno cijelo predavanje posvjetili govoreći o vrijednosti morala u islamu. Pa smo nakon toga govorili posljednje predavanje načini i metode kako čovjek može popraviti svoj moral, kako može popraviti svoj ahlak, kako se može okititi moralnim osobinama jer smo kazali da ispravno je mišljenje onih učenjaka koji kažu da mnoge osobine su podležne promjenama. Možemo Od sebe, od na, odagnati određene osobine, a isto tako možemo se okititi nekim osobinama i pozitivnim i negativnim. Pa smo mi govorili oko 30 metoda i načina kako čovjek vjernik musliman može da popravi svoj ahlak, svoje ponašanje, svoj kodeks, svoju etiku. Spomenuli smo 30 nekih da kažemo, praktičnih savjeta i metoda kako popraviti svoje ponašanje. Danas govorimo o jednom dijelu lijepog ponašanja. Nakon što imam eneveli rahmetullah i ali ih ispomenuo jedno opć, opće poglavlje, vrijednost dobrog ahlaka u islamu, sada je počeo da nam govori o određenim, o određenim lijepim svojstvima u islamu. Pa prvo svojstvo jeste svojstvo blagosti, smirenosti i samilosti. Pa nam imam eneveli citirao kuranski ajet اِذِ السُّورَةُ آلِ إمران وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اووي само дио ајта 134 ајта суре آلِ عِمْرَانَ <سؤال> а почетак ајта је وسариу ила магфирати мин раббикум, وجаннатин ардухас самавату вал арду уиддату лил мутакиин аллизина инфикуна фис сараа вад-драа вал казиминл гајза. Панами i ajet prije njega jeste Jelaludin kaži požurite ka milosti gospodara svoga i požurite ka oprostu osariu ila magfirati min rabbikum 'arduha as-samawati wal-ard lil-muttaqin i požurite ka jannatu natječite se ka jannatu čija prostranstva su velika kao zemlja i nebesa la ilaha illa allah muhammadur rasul jannet Njegova prostranstva su velika kao nebesa i zemlja. Pala Želšanu govori vjernicima, požurite, natječite se da zaslužite Allahov oprost, Allahovu milost, da zaslužite Allahov džennet koji je pripremljen komi? Bogobojaznima, onima koji se boje Allaha, praktikuju, poštuju ono što znaju, ono što je naređeno, ostavljaju ono što je zabranjeno. Pa nakon toga Allah Želešanu kao da opisuje ko su ti bogobojazni. Pa kaže Allah Želešanu Ti bogobojazni i oni kojima je pripremljen džennet su oni koji udjeljuju i kada su u blagostanju i kada su u oskudici. Jedan veliki opis mu'mina kojima je obećan džennet da su to ljudi koji udjeljuju i kada imaju i kada su u blagostanju. Ali isto tako i kada nemaju, kada su u teškoj situaciji ope dio svog imjetka, dio svog imjetka, oni udjeljuju onima koji su potrebni. I dobro se sjećam govora naših profesora, naših šehova kod koji smo u gradu Božije poslanika, ali ih se letu, selam, učili neko znanje. Uvijek su nam govorili... Učite se da udjeljujte dok ste studenti, dok nemate novca. Jer onaj ko se nauči udjeljivati kada nema, on će sigurno udjeljivati kada bude imao. Nemojte čekati da vam se otvori vrata dunjaluka, a niste se naučili i niste odgojili svoju dušu da odgajate kada nemate. Pa je veoma bitno da se čovjek privikava, navikava, svoju dušu ukroti kada nema puno i on je potreban, ali kaže opet dio mog imetka ima da udjelim na Allahovom putu onima koji su potrebni. Pa Allah Želšanovo pisuje one koji su bogobojazni pa kaže oni koji udjeljuju javno i tajno odnosno i kada su u potrebi i kada su u blagostanju. Oni koji srđbu svoju savladu, savlađuju srđbu svoju savlađuju. Znači, zadesila insana srđba, ali on tu srđbu šta? Savlađuje, bori se. I tu jeste e, cilj Islama, da odgaja insana. Nemoguće je da čovjek živi na dunjaluku žena, djeca, komšije, posao, auto, narod, pos mnogo toga. Mora se nekada naljutiti. Ali vjernik je taj koji... koji Se trudi da ukroti svoju dušu, svoje protjeve, izliv srćbmi da ga kontroliši. Wal-kaḍimīn al oni koji se trudi i koji svoju srćbu savladaju i ljudima praštaju. Wal-āfīn 'ani an-nās, oni koji ljudima praštaju. Načini svojstvenoj mu'minu vjerniku Da kada se idesi neki problem između njega i njegovog brata muslimana, između njega i komšije, između njega i rođaka, da su spremni oprostiti ljudima. Wallahu yuhibbul muhsinin, a Allah doista voli oni koji dobra djela čini. Nakon toga, drugi ajed u, u suri, Al-A'raf, 199. ajed, kaže uzvišeni Allah, Allah se obraća Božijem poslaniku, a svi mi u tome opet imamo pouku i poruku, pa kaže uzvišeni Allah, ti praštaj, ti praštaj Allah posliniče, kada neko se prema tebi loše opodi, ti mu oprosti. I traži da se činje dobra djela, وَاَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ I kloni se neznalica. Kloni se ljudi koji će se loše prema tebi ponijeti. Nerijetko nam se dešava da ljudi imaju problem da se nisu na vrijeme povukli i distancirali od ljudi koji vulgarno govori, koji psuju, koji kradu, koji lažu, koji itd. Pa Allah Jeršanu kaže Božim poslaniku وَاَرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ odali se odmakni se od neznalica. Allahu ja dželaluhu u suri el Furkan kada opisuje ibadul rehnan kada opisuje robove milostivog kaže wa idha khatabehumul jahilun qalu salama nema kada se kaži, obrate jahilun isti termin neznalice bestidljivi ljudi qalu salama oni njima kažu selam alejkum mir vama nemam ja vremena za tebe Neću da se spustim na taj nivo čovjeka neznalici. Ne želim da se svađam, ne želim da psujem, ne želim da vrijeđam. Rješenje je odalji se od neznalica, od ljudi koji griješe, koji psuju, vulgarno govori, vrijeđaju, potvaraju, gibeti. Odalji se od takvih ljudi. U suri Fusilet 34. 35. 36. 36. kaže uzvišeni Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yastawi vale al e. Dobro i zlo nisu isto. Jedno veliko kuransko pravilo koje nažalost veliki broj ljudi današnjice ne zna. Kaže uzvišeni Allah wala tastawi al Nije isto dobro i zlo. Nažalost danas imamo velik broj ljudi koji ne mogu svojim očima niti svojim srcem dokućiti razliku između zla i dobra. Nađućemo samo 1 dva, tri primjera. Zar nije na onom duhanu napisano duhan ubija? I opet vidite koliko miniona ljudi na planeti konzumira duhan. A Allah dželešanu kaže: "Wala testu bil haseneti wala seyyi". Dobro i zlo nije isto. Dobro i zlo i našim postupcima nije isti čovjek lijepog ponašanja, nasmijan, čestit, moralan, pobožan i insan koji krade, vara, laži, bestidan, psuji, potvara, nije pokuran i tako dalje. Nisu isti, nemoguće, ali nažalost danas živimo u vremenu e, duplih aršina i e, vremenu kada ljudi jednostavno toliko su zavedeni, toliko su hipnotisani da vidite ljude kako konzumiraju alkohol znajući da im taj alkohol šteti, konzumiraju duhan znajući da im taj duhan šteti i tako dalje. Nije isto dobro i zlo. Nije istio mladinac koji odrasta čedan, moralan. omladinka koja je čedna, moralna, nije probala drogu, alkohol, duhan i tako dalje. Nije ista taj i ona koja je to se probala. Nemoguće. Nije isti insan koji redovno klanja, redovno posti, ide i nađe. Čuva svoj imjetak kako će ga zaraditi. Čuva se da ne nanese nekom nepravdu. Nije isti taj i onaj koji ne gleda kako će steći i metak, da li je ispunio obaveze prema gospodaru, da li je ispunio obaveze prema supruzi, prema djeci, prema komšijama itd. Nisu isti. Pa kaže uzvišeni Allah s.a. I dfa' bi letih je ahsen, fe idel le li bejneke wa bejnehu adavatun, ke enahu valijun hamim, zlo dobrim uzrati, pa će ti dušman tvoj odjednom prizni prijatelj postati. La ilaha illallah. Pogledajte čemu Kur'an odgaja čovječanstvo. Jer je Kur'an knjiga za celo čovječanstvo. Zalike il kitabu, la rajbe fihi, hudan lil mutaqin. Inne heden Kur'ane jehdi lilleti je aqvam. Doista ovaj Kur'an ukazuje na najbolji mogući put. Pogledajte čemu Kur'an poziva ljude. Kamo sreće je da imamo mogućnost da dođemo do onih zapadnjaka koji su siromasi nasjeli na onu propagandu njihovih medija da je Kur'an e, knjiga u koju ima terora, da je Kur'an knjiga koja poziva nasilju. Pogledajte, kaže Allah subhanahu wa ta'ala zlo dobrim uzrati. Neko ti uradio zlo, Kur'an te uči da ti njemu uzratiš dobrim. Čovjek ti uradio zlo, zlo, dobrim uzrati pa će ti dušmanim tvoj odjednom prisni prijatelj postati la ilaha illa to je qur'an to su riječi uzvišenog allaha to su smjernice čovjekanstvu neko ti uradio zlo budi na visokom nivou morala uzdignu se i onda mu uzvrati na lijep način. Kaže uzvišeni allahu nastavku, to mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo vrlo sretni. Treba biti strpljiv, pa da čovjek kada ti neko uradi zlo, da mu vratiš na lijep način. Ali su to kuranske smjernice cijelom čovječanstvu. Nakon toga, u 632. hadisu od Ibnu Abbas, radijel Allah, trebno se prenosi, da Allah poslani kalli salatu wassalam rekao, Ešđe'u Abdul Kajsu, ti imaš dvije osobine koji voli Allah, blagost i staloženost. Allah u poslani kaže jednom ashabu, ti imaš pri sebi dvije osobine. Te osobine voli Allah, ovo je sržin, srž hadisa, da te osobine voli Allah, samim tim to je nama satisfakcija, Da se mi potrudimo da imamo pri sebi ove osobine. Koje su to dvije osobine? Pa kaže Allah posanika ali se letu osalam, Blagost i staloženost. Blagost. U svakom pogledu blagost i staloženost u svakom pogledu. Nakon toga, hadis 300, 633. Da je išel Allah, da je Allah posanika ali se letu osam rekao Allah je blag i voli blagost u svemu. Allah je blag. I voli blagost u svemu. Allah subhanu wa ta'ala, pogledajte blagost uzvišenog Allaha. Koliko je ljudi sada na planeti koji trenutno piju alkohol, koji se drogiraju, koji kradu, koji su izostavili namaz, koliko je žena koji su otkrivene, koliko je ljudi koji kamat uzimaju, koliko ljudi koji ratuju, ubijaju, koliko je, koliko je. Pogledajte Allahovi blagosti prema planeti, prema čovječanstvu. Allah je blag. I voli blagost, voli od svojih robova da budu blagi, da budu nježni jedna, jedni prema drugima. Ovaj hadis ima svoj povod, odajiše ovaj hadis, da jedne prilike su došli židovi kod Božijeg poslanika i ušli su, pa su kazali Božijim poslaniku Esamu alaik. Pogledajte, znači kako čovjek treba pažljivo slušati. Esamu alaik, Esamu alaik. Veoma slično. Esselamu alaikum mir tebi, a Esselamu alaikum smrt tebi, sam je smrt. Pa kažu židovi koji su poznati po svojoj pokvarenosti i tada i danas dan, kažu Allahom poslaniku kojem dolazi objava, njemu će uzvišeni Allah objaviti šta su njemu kazali. I ako ne bi čuo, kažu smrt tebi, nisteći da nije čuo, pa iša, Radi Allahu ta'ala anha, Allahu poslanik im je samo odgovorio, wa alaikum, ono što ste vi rekli meni i vama. Pa je Aiša počela da gala da, hajde kažemo, čak da i proklinje. Gdje ćete Allahom poslaniku kazati smrt tebi? Pa je se naljutila, kaže Allahu poslanik, alaih salatu wasalam, Aisha, lagan, polako je blag, da naoštri nož, da na lijep i blag način zakolje taj svoj kurban i životinju koju želi da žrtvuje. Pa blagost u svemu. Ovo je jedan veliki hadis, kaže Allahu posanika, ali se letu srema, Allah je blag i voli blagost u svemu. U svemu Allah subhanu wa ta ta'ala voli blagost. U drugom sličnom hadisu ima jedan dodatak koji je opet od Aiši, radi Allah da je Allahu posanik kazao Allah je blag Ivoli blagost. On daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću i na, ni na bilo koji drugi način. Lahu poslani kaže, a iši radi Allahu ta'il anha, Allah je blag i voli blagost. Daje uzvišeni Allah da se putem blagosti postigne nešto što se ne može postići odbojnošću i grubošću. Niti na bilo koji drugi način osim blagošću. Allah poslanik, alayhi salatu wa salam, bio je najbolji uzor, najbolji primjer, a svi mi bi trebali da se ravnamo prema Božijem poslaniku la kad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasene, vi doista u Allahom poslaniku imate divan uzor. Pa pogledajte Allahu poslanika kako je bio blag prema svojim suprugama, prema svojoj djeci, prema svojim unočadima, u ratu, prema ljudima Arapi, pogotovo kada budu u pustinji, kada su znači, daleko od civilizacije, mogu biti grubi, da mi to ne možemo zamisliti kako su mogli biti grubi. Dolaz jedne prilike Asa Božijem poslaniku, pa je vidio Božijem poslanika da ljubi svoju unučad. Pa kaže Allahom poslaniku, vi ljubite svoju djecu? Toliko je grub da se čudi. Kaže Allahom poslaniku, vi ljubite djecu? Kaže Allahom poslaniku, da, ljubimo. Ja, kažem, imam desetero djeci. Nikad jedno poljubio nisam. S kakvim ljudima je se Allaho poslanik družio. Dolazi u kontakt, ali je bio blag. Dolazi mu jedne prilike čovjek sleđa, leđa. Božji nosio vuneni ogrtač. Pa ga je tako jako potegao da je se, znači, vrat zacrvenio Božijeg poslanika. I e onako, da kažemo, u žargonu tom nekulturnom ne kaže o Allahu poslanice ne ka o Muhammede naredi da mi dvije jahalice na tovare nam i na tovare i metka koji je tebi Allah dao nik to tvoje znači način i metoda obhođenja ali Allah poslanik se usmjehnuo samo i kaže dajte mu bože i poslanik ode na seđdu, ode na seđdu, pa jedne prilike ostao dugo dugo na seđdi. Pa jedan ashab začudilo ga šta je, zašto je Allahov poslanik dugo na seždi kao je, pa sam podigao svoju glavu sa seždi. Pa sam vidio kaže unuka Allahov poslanika Hasan ili Hussein koji je došao i popeo se na Allahovu poslanika bukvalno zajahao ga, i sjedi i kaže na njemu Allahov poslanik nije tijelo da ga omita. Pa je se ovaj ashab vratio na seždu ponovo pa kada su završili namaz pitaju ashabi Allahov poslanike ostao sin na jednoj seždi dugo, dugo da se ništa desilo. Kaže ovaj moj unuk Sinčić kaže pope omi se na leđa pa nisam želio da ga omitam nije želio Allahu poslanik da ga omita pogledajte blagosti pogledajte pogledajte ahlaka Allahu poslanika alihi salatu vesselam kaže Allahu poslanik u 635. hadisu da inje radi Allahu taanda Allahu poslanik ali salatu kaza U čemu god se nađi blagost, ona to ukrasi, a u bilo čemu da izostane to bude pokvareno i krnjavo. Hadis biložima muslim. Bilo gdje, u obhođenju prema komši, prema djetetu, prema supruzi, prema prijateljima, prema neprijateljima, prema svima blagost, pa kaže Allah poslanika, u svemu gdje se nađe blagost, ona će to uljepšati. A u bilo čemu bude izdvojena i od na blagost ona će unakaziti i okrnjaviti tu stvar pa se insan treba truditi u granicama ljudske mogućnosti vremenom walladhe najahdu fina lehedinhum subulana oni koji se budu trudili mi ćemo vim putem koji nama vodi uputiti pa čovjek da se trudi ima dosta ljudi koji su temperament, ljute se, ali vremenom, vremenom, treningom, treningom može čovjek dosta da utječe na svoje ponašanje. <tose> Od Ebu -e radi radijallahu ta'an -e se prenosi u 636. hadisu da, da su neki beduini, da se, da se neki beduin pomokri u džami Allahog posaninka, ali se letu, islam, pa ljudi skoči se s namirom da ga izudaraju. A vjerovijesnik, sallallahu alaihi salam, reče, pustite ga a na njegovu mokraću pospite kofu vodi ili kantu vodi, jer vi ste poslani kao oni koji olakšavaju, a neka oni koji otežavaju. Jedan veliki događaj o kojem bi se zaista moglo možda kompletno predavanje održati, o cijelom hadisu, hadis koji bilježi Buhari, od Ebu Uriri, da jedne prilike je došao čovjek u džamiju. Zamislite danas, hajmo pokušati mi, Zamisliti sebe u situaciji da vidimo nekog čovjeka koji je ušao u džamiju i na mjestu gdje se klanja vrši fiziološki potrebu. Svako od nas bi iz ljubomore prema džamiji, iz straha od Allah reagirao bi. Ali pogledajmo Allahu poslanika ali i salatu wasanam. Kaže Buhurire, došao je Beduin, čovjek, pustinjak. Oni malo prije koji smo opisivali, koji ima desetero djeca i nikad jedno nije poljubio Oni nisu poznavali kodeks ponašanja, bili su grubi. Došao je u džamiju gdje ljudi i badeti, bez obzira, ako ne znaš šta je džamija, znamo e, općenit propis bogomolja. Kroz historiju uvijek su bogomolje čuvane od neđaseta, od nečistoći. I svako bi trebao da zna kako da se ponaša minimalno u bogomolji gdje ljudi se, hajde da kažemo, i badetom obraćaju sume gospodaru. Pa je tako i sa džamijama. Ali je došao čovjek i pomokriju se u čošku jedni džamiji. Pa kada su ga ljudi vidjeli da mokri, skočili su, htjeli su da ga udaraju. Prva stvar kaže Allaho poslanik, daruhu, pustite ga. Kažu islamski učenjaci, Allaho poslanik je to rekao iz razloga, prvo što je to dokazano i medicinski danas, da prekidanje mokrinja je štetno. S druge strane, da su, kaže, oni napali na čovjeka, Možda bi se ta mokrača i on i sve možda u bi viši veći dio meseca i njegovu odjeću i možda odjeću ashaba. Pa kaže Allah upustite ga. On sad to radi. U to vrijeme džamija nije bila za čilimima, To je bila zemlja. Pa kada je završio Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naredio je da postu samo na tu jednu kofu, jednu posutu vode i to je to završeno. Kaže Allahu poslaniku da pojašnjava, kaže vi jeste doista poslani To jest muslimani treba da budu blagi sasakim svakim. Vi ste, kaže Allah poslanik, poslanik oni koje lakšavaju, a ne kao oni koje težavaju. Jedno veliko, veliko pravilo koje muslimane na kraju Kajeva i obavezuje. Nažalost živimo u vremenu kada velik broj muslimana ne obavlja onu ambasadorsku funkciju kako treba. Počevši od istoka pa do zapada. A možda na zapadu gore gdje ljudi ne znaju šta je islam Na muslimanima je veća odgovornost. Musliman mora biti u pravom smislu riječi musliman. U praktičnom smislu, na poslu, u porodici sa djecom, prema komšijama, poštenje i tako dalje. Da svojim postupkom ljudima pokaže šta je to islam. Nažalost, veliki groj ljudi, veliki broj ljudi je islam prikazao zapadu u negativnom smislu. Nažalost, ljudi ne znaju da velika je razlika između temelja vjere Kur'ana i Sunneta i toga kako muslimani žive islam, ali oni se, hajde da kažemo, drže za ono kako vidje muslimane da žive pa kažu, je li od nas hoćete da mi primu islam i da i mi takvi budemo? Ne želimo. A osnoviti ljudi ne žive islam. Pa je na nama velika odgovornost da nas Da svojim postupcima na najljepši način ljudima prezentujemo islam. Allah će uputiti koga hoće. Pa kaže Allahu poslani k'alih salatu wa salam Doista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežajete. Pa se insan treba truditi da kada ljudima i govori o vjeri i kada ih poziva i kada ih upozorava da bude blag. Da bude blag i da na najljepši način prezentuje ljudima islam. Kaže Allah uposlanik drugom hadisu, u denesa radi Allah uposlanik 637. hadis, da je Allah uposlanik alaihi salatu wasalam kazao jesiru walatu asiru, wabaširu walatu nefiru, olakšavajte, a nemojte otežavati, razveseljujte, a nemojte rastjerivati, nemojte zastrašivati ljude. Pa Allah uposlanik opet daje velike smjernice ummetu. Pa kaže Allah uposlanik alaihi salatu wasalam olakšavajte, nemojte otežavati, Normalno ovi riječi treba ispravno razumijeti kako neko sutra ne bi rekao vi naređujete ljudima da klanjaju, ali to je teško. Ne, Ote, olakšavajte u onome što govorite, makar to bila obaveza. Čovjek mora klanjati. Ne možemo reći, poslanik je rekao, olakšavajte, evo ti danas ne moraš klaniti. Ne, ne, ne, ne. ne. To je neispravno satan ovog hadisa. Da bi određen hadis ispravno satali, moramo ga staviti u kontekst. Ne možemo, ne možemo zbog ovog hadisa poništiti temeljne principe Islama. Pa da nam neko sutra kaže, ne, ne, ne, ima hadis. Da je poslanik rekao, olakšavajte, nemojte otežavati. ne. Znači, imamo islamske principe koji su potvrđeni Kur'anom, potvrđeni mnogim stotinama hadisa Božih poslanika, ali se ovaj hadis odnosi da ne pretjerujemo, da kada ljude pozivamo, da i pozivamo na blag, lijep način. Pa znači da u tome ne pretjerujemo. Nekon toga, kaže Allah poslanika alaihi salatu u seramu hadisu, Od Đerira ibn Abdullah radiju allahu ta'am prenosi se da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam e, rekao Kom je bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. La ilaha illallah. Imamo dosta e, ove neke omladine ko ima upalu imana. Ljudi su možda 15-20 godina bili daleko od Allaha, daleko od vjeri i onda se naglo, naglo, naglo vratili vjeri i onda jednostavno grubi prema svima, namrgođeni prema svima, kao da oni nikada u životu nisu bili daleko od Allaha. Pa Allah, sani k'ilijhi salatu wasalam, kaži Kome bude uskraćena blagost, uskraćeno mu je svako dobro. Pogledajte koliko mjesto islamu ima blagost, staleženost, smirenost. Da je to Boži poslanik uporedio sa svim dobrom na svijetu pa kaže kom je uskraćena blagost? Njemu je sve uskraćeno. Ako ne pri sebi blagosti, kao da nemaš imaš pri sebi ništa. To je takav e, arapski način izražavanja kada želi određenu stvar, da je isforsiraju, da joj dadnu bitnost, onda kažu Jednostavno, ako to nemaš, nemaš ništa. Kao što kod nas na selu, Birvaktile je bilo, nemaš kravu, ti si siroma. Makar imao auta, ima ovo, ali ako nemaš kravu, ti si siroma. U ovom kontekstu, Boži poslani kaže, kom je uskraćena blagost. Nije blag. Kao da mu je uskraćeno svako dobro. Blagost prema roditeljima, blagost prema supruzi, blagost prema djeci, blagost prema komšiji. Blagost prema džahilu neznalici, blagost prema onome ko griješi. Jeste vidjeli malo prije blagost Boži poslanika prema čovjeku koji ga je potegao jako, blagost prema čovjeku koji ih mokrio u džaniji i tako dalje. Pa znači, insan da tu svoju blagost, da se ona manifestuje u svakodnevnom životu prema svim e, stvorenjima prema kojima se insan dolazi u kontakt. Pa čak rekli smo i vidjet to sada na kraju, Čak i blagoj prema životinjama. Pa ja koristim ovu priliku da dam savjetu i našoj omladini koja se vraća vjeri, da pazi na ova svojstva. Ne znam kako, ne znam gdje, ne znam od koga nauči da čovjek u islamu treba da bude grub, da bude namrgođen, da samo reži i tako dalje. Suprotno to mi, ne znam gdje su čitali te stvari, ali je islam suprotno to mi. Ako si ako te Allah počastio pokajanjem, počastio te se vratio u islamu, počastio te da voliš poslanika Ali se ratu selam, onda sledi poslanika istinski. Sunnet božjih poslanika je blagost vidjećemo uh, još u nekim hadisima do kraja predavanja. Pa insan treba da se trudi da bude blag prema svim stvorenjima koja ga okružuju. <clears throat> Od Abu Hurajri radijallahu ta'alahu se prenosi da je neki čovjek rekao Allahov poslaniku alejhi salat u selam posavjetuj tojme Eusini. Pa Allahov poslanik alejhi salat u selam je kazao nemoj se srditi. Čovjek ga je za savjet pitao još nekoliko puta, a Allahov poslanik je svaki put ponovo odgovorio nemoj se srditi. Poznati hadis la tagdab da je došao čovjek bužim poslaniku i kaže Allahov poslaniku daj mi neki savjet. Allahov poslanik alejhi salat u selam po objavi od uzvišnog Allaha, Allaha, ljudima je davao različite savjete shodno šta kom je treba. Pa mu neko dođe i kaže daj mi savjet, Boži poslanik kaže mnogo zikri. Kaže drugi daj mi savjet, kaže budi dobar prema roditeljima. Ovaj čovjek, znajući Boži poslanik da je bio temperament, da je bio ljut, kaže Allahu poslanik daj mi savjet. Kaže Allahu poslanik nemoj se ljutit. Dobro kaže daj mi još neki savjet, nemoj se ljutit. Dobro, daj mi još neki savjet. Nemoj se ljutit. Za tebe je najboljšao u koji živu vremenu znači razno raznih pritisaka, pa se ljudi veoma lahko zapali na naljuti. La taqdab. Nemoj se ljutit. Normalno, ove riječi Božijeg oslanika su široke. La taqdab. Čak nemoj se ni približavati onomi što ćete naljutit. Budi pažljiv, budi pronicljiv. Nemoj se približavati nečemu što će te naljutit. I to potpada pod riječi le taudab. I koliko je problema u umetu, koliko je problema u porodici nastalo zbog ljutnji. Kada se muž naljuti na suprugu, pa joj rekne loše riječi, pa joj razvede, pa joj opsuje, pa joj uvrijedi i tako. Siromahu lijepo, prema neuglednom lijepo, Nije fazon lijepo se ophoditi prema bogatom, prema uglednom, ali je fazon se lijepo ophoditi prema siromahu, prema onome ko nije ugledan, prema nekom je od koga ne očekuješ nikakvu korist. Ali je to sve obuhvati ovaj hadis: Inallahi kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. Allah propisuje dobročinstvo prema svemu. Pa kaže Allahu poslanik navodi primjere, pa kaže Allahu poslanik pa kada ubijate, ubijajte lijepo i na lijep način obzivno. Primjer radi ako se čak sprovodi smrtna kazna, da se sprovede na, hajde da kažemo, što bezbolniji način. Pa nastavlja i kaže Allahu poslanik, a kada kolijete životinju prinosite kurban ili želite sebi obizbijeti meso, činite to na najljepši način opet kada neko od vas hoće zaklati životinju. Neka dobro naoštri nož i neka joj olakša. Pogledajte savršenstvo Islama. Pogledajte ljepotu Islama. Čak i prema životinjama pazi se na njen osjećaj kada je Allahoposlanik vidio čovjek kada oštri nož pred ovcom koji želi da zakolji. Životinja, ona ona nema razuma. Ali opet kaže, Allaho posnanik, želiš da je dva puta ubiješ. Jednom je oštrenje noža pred njom, to je njoj ubijstvo. A drugi pute kad je budeš šklao. Allaho posnanik pazi na osjećaj životinja. Pazi i kaže, nemoj, nemoj oštriti nož pred ovcom. U ovom hadisu kaže, pa kada kolijete životinju na lijep način i zakoljite, nemojte je mučiti. Danas u velikom broju država, želi kao da olakšaju životinji a oni su je otežan pa dođu i uzmu macolu i udari macolom životinju je li to lakše ili da se na lijep način zakolji životinja ali eto kada šitan insana kada ga zaokupira lakše je da macolom udariš bika nego da ga da ga na lijep način prekoniš pa kaže Allahu poslanik ali selatu ve selam kada neko da soči zaklati životinjom neka naoštri nož i neka ju olakša prije nego što dođe do životinje na oštri nož kako bi što lakše, kako bi što lakše insan uh, ajde kažem žrtvovao i zaklao životinju kako bi se ona što manje patila. Ali ono što mi želimo ovdje spomenuti jeste kako je islam širok, kako je lijep, kako je sve obuhvatan da pazi i na osjećaj životinja. To nema nigdje. To nema nigdje osim u islamu. Da su prije 1400 godina Postavljena pravila, zakoni u opođenju prema životinjama. Pazi kako će životinju dovesti na mjesto žrtvovanja. Nemoj pred njom oštriti nož. Naoštri nož da bi je i lako zaklao i tako dalje. Pogledajte, pogledajte Islam. Islam pazi kako će se životinja žrtvovati. A uzmite s druge strane evo, ovih dana, sada se obilježava Dan Srebrenice, kako su, kako su e, naše komšije, četnici ubijali muslimane, ubijali tek rođenu bebu. Koliko je to daleko od islama? Koliko je islam ostavio traga na bošnjake muslimane? Rahmet i milost koja nas je učinila da imamo deset genocida i da ih nikad ne možemo zapamtiti. Zato što imamo viška milosti. A pogledajte s druge strane taj naš komšiluk, eto ga tu. Koliko su ljudi podivljali. Tako mi Allaha ono što su radili ljudi u Srebrenici i mimo Srebrenici, u drugim logorima, to ne bi uradila životinja. To ne bi uradio lav, to ne bi uradio aligator, to ne bi nemoguće. Šta su ljudi radili narodu? Šta su ljudi radili? Pogledajte, islam, islam postići da životinjo ko ćeš zakljati na lijep način da izakoliš. <tose> Nekon toga, <tose> da iši radi Allah, treba da se prenosi, da je, uposlani, da je kazala, nikada Allah poslani, kali se letu eselam, nisu mu ponuđene dvije stvari na izbor, a da nije odabrao lakšu. Izuzeva ako se radilo o grijehu, ako se radilo o grijehu, onda je od njega bio najudaljeniji. <kuh> kaže Allah kaži Aisha radijalahu talihan, suproga Božih poslanika, koja je dobro poznavala njegov život, kaže Aisha radijalahu talihan, nikada Allahom poslaniku nisu ponuđene dvije opcije. Ima jedna lakša jedna teža, ali su oba dopuštene, a da nije uze onu koja je lakša. To je poslanički metod. To je poslanički e, odgoj, da čovjek u životu gdje god može olakšati, ali je dopušteno i dozvoljeno, olakšaj. To je metoda Boži poslanika, ali pod uvjetom, kaže Iša, sve dok je nešto dopušteno, ali ako je nešto zabranjeno, onda je Allah poslanika bio najudaljeniji insan od harama. Pa znači ovaj hadis treba tako i razumijeti. Nećemo sutra ljudima kazati pa ne trebaš klanjati, jer imamo opciju da klanjaš i da ne klanjaš. Lađa je opcija da ne klanjaš, ne? Ono što je obaveza moramo, ono što je haram moramo ostaviti, a ako imamo dvije dopuštene stvari, obje su halal, ali jedna malo teža, jedna malo lakša, onda ćemo uzeti onu lakšu jer je to sunnet Boжьih poslanika, alihi seletu selam i za kraj zadnji hadis Od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala se prinesi da Allaho poslanik Alihi salatu wasalam rekao hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehennemskoj vatri ili kome je vatra zabranjena? Allaho poslanik pita, sahaba i kaži hoćete li da vam kažem koja vrsta ljudi, koje svojstvo ako bude pri vama bit vi zabranjeni vatri i vatra će biti zabranjena vama? Interesantno pitanje. Kada čovjek zna da je vatra džehennema 70 puta teža odunjalučki, onda je veoma bitno novo pitanje hoćete li da vam obavijestim hoćete da vas obavijestim ko su to osobe ko su to, koja su to svojstva koja budete ako budete imali pri sebi nećete u vatru pa svakako da kaže Allahu poslanik hoćemo pa kaže Allahu poslanik zabranjena je vatra svakom čovjeku koji je ljubazan pristupačan blag i dobročudan sve sve svojstva koja kruži Oko jednog značenja. Kaže Allah uposlanik, zabranjena je vatra onome koje je ljubazan, onome koje pristupačan, onome koje je blag i koje je dobri čudi. Pa braću moja draga i cijine sestre, ovo možemo sada i rezimirati. Svi ovi hadisi nas pozivaju da pokušamo da odgojimo sebe da odgojimo svoje postupke, da budemo blagi u obođenju prema ljudima, bez obzira ko ti ljudi bili, bili stari ili mlađi, bio komšija ili ne, naša djeca, naša supruga, musliman ili nemusliman. Pa na kraju krajeva rekli smo i obhođenje prema životima, da insan bude samilostan, da bude blag, da bude milostiv prema bićima koja ga okružuje. Molim Allah wa da nas učini od onih ljudi koji će slijeti Allaho poslanika ali i salatu waseram, Potpuno. Ne da budimo od onih ljudi koji će sunet Božih postanika gledati samo kroz tri ili četiri svojstva. Ne. Da budimo od ljudi koji će istinski slijediti sunet Božih postanika, alaih salatu wasalam, pa i u ovom segmentu njegovog života, da se pokušamo okititi ovim svojstvima prvenstveno blagosti u pogledu obhođenja prema ljudima koji nas okružuju. Subhaneke, Allahumma bihamdike, ešhedu in la ilaha ilaha ila instagfiru, u etubu ilaik.